בוקר טוב, או יותר נכון כבר לא כל כך בוקר, צהריים טובים לכולם, שבת שלום, מה שלומכם הבוקר, כולכם עייפים, אני מבקש מכולם לעמוד על הרגליים, לעמוד לנשום עמוק, לפני שאנחנו יוצאים לדרך. הודו לאדוני קטעו, כי לעולם חי אמן ואמן, בבקשה לשבת. <אח> אנחנו רוצים להודות לאלוהים הבוקר הזה, קודם כל על החיים שהוא נותן לנו ועל האפשרות שאנחנו יכולים לקחת חלק בתוכנית הישועה שלו. אנחנו בזמן האחרון מדברים הרבה על התוכנית שיש לקהילה העתידית. אתם שמתם לב שחוץ מדיבורים אנחנו רואים גם מעשים. בשבת אחרי הצהריים יש שיעור כבר כמה שבועות. אני באמת מעודד את כולם להישאר, למרות שיש הקלטות, אוקיי? הקלטות זה דבר אחד, אבל חשוב שאתם בעצמכם תשתתפו בשיעורים האלה ותוכלו גם לתרום ממה שיש לכם. התוכנית של הקהילה היא בעצם בסופו של דבר לגדול ולהגיע לשיעור הקומה של מי? של המשיח כמובן, אנחנו רוצים להגיע לשיעור קומתו של המשיח אבל בעצם השם של הדרשה היום מי צריך אותך המשיח זה קצת שם פרובוקטיבי לדרשה אבל אנחנו נדבר על זה היום התשובה כמובן של כולנו היא, כולנו צריכים אותך, אנחנו לא יכולים להיות בלעדיך. כל בני האדם זקוקים לישוע המשיח, ישוע המשיח בא כדי לפתור בעיה אוניברסלית. הקשר שנותק עם מי? בעקבות החטא. כמובן אנחנו יודעים את כל התשובות לשאלות האלה. יש אנשים שמעולם לא שמעו את, על ישוע המשיח, יש כאלה ששמעו על ישוע המשיח ולא רוצים יותר לשמוע עליו שום דבר, יש כאלה שצריך ממש להתאמץ כדי להגיע אליהם. חלקם מסתובבים בינינו וחלקם רחוקים מאוד. אני בשנת 1989, חלקכם עדיין לא נולד אז, הייתי בדרום אמריקה, הייתי באזור הזה. איפה זה? פנטנל. או, פנטנל. זה, זה אזור האמזונס, האזור הזה עצום בגודלו, אתם יכולים לראות שהוא תופס אה, כמעט שליש או אפילו לפחות שליש מהיבשת הדרום אמריקאית. אה, המקום הזה הוא לא מקום שאפשר לקרוא לו ידידותי לאדם. אה, הנהר שעובר שם במזונה, במקום הזה הוא נהר האמזונס. עובר ביער הגשם הטרופי הזה. זהו נהר ארוך מאוד מאוד וגדול. Mm -hmm. uh, היער עצמו הוא עצום. Uh, דרך אגב, כמה פעמים אתם יכולים להכניס את ארץ ישראל בפנים? אתם תעשו חשבון. <laughs> uh, <laughs> <laughs> <laughs> באמת, yeah. אתם תזרקו שם את ישראל וכמו שתוכלו לראות אותה. Uh, אני זוכר שאני טסתי מעל היער הזה במשך שעה במטוס סילון, וזה לא נגמר, אוקיי? Okay? אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה, כמה גדול המקום. המקום הזה הוא לא, כך, הוא לא מקום כל כך סימפטי, זה לא מקום שאתם הולכים לטייל כדי לנוח באיזו חופשה נעימה רגל על רגל. אוקיי, חם שם מאוד ולח יורד הרבה מאוד גשם שם במשך כל השנה. אוקיי, זה אזור שהוא משפני, של... אזור קרופי, לא סליחה. לא לא, לא, אף פעם לא יורד שם שלג. חם מאוד. יש הרבה מאוד חרקים, במיוחד בלילה. אני זוכר שקודם כל המדריכים אמרו לנו לישון על ארסלים. אתם יודעים מה זה ארסל? זה שתולים בין עצים ושוכבים עליו, שהוא תלוי באוויר, אוקיי? ויש על מעל הארסל יש קילה בכף. מה התפקיד של הקילה? Eh, למנוע מיתושים מעצבנים להיכנס ולפגוע בנו. <אנות> אני זוכר שהאינדיאנים שהיו המדריכים שלנו, הם לא הסתפקו בדוחי חרקים רגיל, הם השתמשו בנפט, פשוט מאוד, בנפט, כן, כן, זה הדבר היחיד שהרחיק את היתושים eh, מהם. המקום הזה הוא מאוד לא נעים, אבל הוא גם מאוד מאוד יפה, אפשר למצוא כל מיני חיות מעליינות. תוכים יפים מאוד, ארות, שם נמצאים בשפע גדול מאוד. הרבה אנשים רוצים לבקר במקום הזה, ואגב, יש שם, אני מתאר לעצמי שאם היה אז, בטח גם היום, יש הרבה חברות של טיולים שהאנשים שהם המוצא שלהם מהג'ורגל בעצם, אלה שנולדו שם, מכירים את המקום הזה, אפשר להגיד, מצוין. מה שאנחנו לא רואים בעיניים, אנחנו רואים רק עצים, הם רואים את זה כאילו רחובות, הם רואים את זה כמקומות שהם מאוד ברורים, הם רואים את הסימנים בכל מקום, ומטבע הדברים הם יכולים להיות מדריכים טובים מאוד, אוקיי? אני רוצה לספר לכם על סיור אחד, שלא אני הייתי שם, אבל טייל מבוגר, אדם מאמין, זה סיפור אמיתי, טייל מבוגר מאמין משיחי, שהוא רצה להצטרף לטיולים, הוא פשוט רצה לטייל במקומות האלה, שהוא ידע שזאת ההזדמנות שלו, הוא יהיה יותר מבוגר, הוא יהיה כנראה מאוחר מדי בשבילו להגיע למקומות האלה. הוא יצא לסיור, הוא הגיע לברזיל, הוא יצא לסיור והוא גילה להפתעה שלו שהמדריך האינדיאני, הוא לא רק היה מדריך, הוא גילה שהוא היה בן אדם מאמין, האינדיאני הזה. ומאוד עניין אותו איך הוא, איך הוא קיבל את האמונה והוא סיפר לו שהוא פגש אנשים מאמינים והם סיפרו לו על המושיע והוא מאוד הופתע לגלות שהאינדיאני הזה הוא מאמין בישוע המשיח. המדריך הזה היה מאוד מאוד אדיב, הוא היה עוזר להם כל הזמן, הוא התנהג ממש כמו המשיח. והאדם המבוגר הזה נקשר אליו שוחח איתו במשך כל הסיור ואחרי שהם נהיו חברים טובים eh, המדריך סיפר לו שהוא שמע ממישהו שהיה עמוק בג'ונגל על קבוצה של אנשים אינדיאנים שרוצים לשמוע על המושיע שרוצים לפגוש את המושיע אוקיי okay? אז הטיין eh, אמר לו אוקיי תתן לי את הפרטים eh, ואני אעביר אותם הלאה אחרי זה הוא חזר הביתה, אוקיי? הוא חזר הביתה והוא היה, גר בקנדה והוא הגיע לקהילה שלו וסיפר להם והיו אנשים בקהילה שאמרו וואו, זה נשמע טוב, נשמע נחמד, גם אנחנו אחרי שהוא הראה להם את השקופיות, הראה להם את התמונות שלו הם גם רצו לטייל באמזונס והם אמרו, אם אנחנו כבר נוסעים לא לשם, אולי אנחנו נצא בשליחות מיוחדת אנחנו נלך לאנשים האלה ואנחנו נביא להם את הבשורה של המשיח, לא סתם נלך לטייל בג'ונגל, אלא ממש נצא למשימה, משימת הרפתקה. איך אנחנו מגיעים לאנשים האלה? לא היה להם קל, אני לא אאריך בסיפור. הם בסופו של דבר גילו את הפרטים, מצאו את האנשים וגם מישהו שהיה מוכן לקחת אותם לקבוצה הזאת של האנשים עמוק בתוך הג'ונגל. הם התחילו בדרך לשם, הם הגיעו לברזיל, ואני חייב להגיד לכם, הדרך היא לא קלה, באמת באמת לא קלה, דרכים קשות לאנשים שלא רגילים, הרבה מים, הרבה חום, הרבה זיעה, הרבה יתושים, בקיצור לא נעים, אבל אה, הם החליטו ללכת, הם לקחו איתם אה, כמובן חומר, שהם אה, בפורטוגזית, אה, שהם היו אה, רוצים להראות לאנשים שם, ויצאו לדרך, אוקיי? הם יצאו עם המדריך לפגוש את המקומיים. כשהם הגיעו למקום, הם הגיעו כבר למקום עצמו, איפה שהכפר, יש שם כפר קטן, בקושי רואים שזה כפר, רואים פה ושם כל מיני חושות קטנות. ציפתה להם הפתעה. הם לא ידעו איך, אבל איכשהו המקומיים ידעו שהם עומדים להגיע. הם חיכו להם, הם פשוט חיכו להם, וחיכו להם ממש ברצון לשמוע מה שיש להם להגיד. וחיכו להם ממש שהם יגיעו, הם עמדו על גדת הנהר וחיכו להם. הם שמחו מאוד לקבל את המשלחת, זה אגב הבן אדם המבוגר הזה, שדיברנו עליו, הם פגשו אותו, הוא חזר לשם יחד איתם, והם מאוד שמחו לקבל אותו איתם, הם עשו להם קבלת פנים חמה, והם פנו אל המדריך האינדיאני וביקשו ממנו שיראה להם מי מהאנשים האלה הוא המושיע. <laughs> הם ביקשו ממנו להצביע, להגיד להם מי הוא זה שהבאתם שאנחנו יכולים לפגוש אותו? ואז הם נורא התפלאו מהשאלה ואמרו, אנחנו לא הבאנו אותו איתנו, הוא לא נמצא כאן איתנו, הוא נמצא בשמיים. אמרו, איפה? בשמיים הם מאוד כעסו עליהם, הם, לא, הם לא קיבלו את זה, הם ממש רצו לפגוש את המושיע שלהם. הם אמרו שהם זקוקים לו באופן דחוף, הם צריכים אותו. והם אמרו, למה אתם צריכים אותו כל כך דחוף? אנחנו באנו כמה שיותר מהר. אמרו, אבל אתם לא הבאתם אותו איתכם, אנחנו צריכים אותו. האינדיאנים <אנדיאנים> בעצם, דרך מתורגמן כמובן, הודיעו להם שהם רצו שהמושיע יעזור להם להילחם נגד הכפר השכן שהם האויבים שלהם. הם לא כל כך הבינו את התוכנית הישועה של אלוהים. הם באמת רצו להשתמש במשיח באופן מאוד מאוד פרקטי. הם לא רצו משהו עם הבטחות לעתיד, או משהו שהם ימותו ואז משהו יקרה. הם שמעו על המושיע, רק לא הסבירו להם בדיוק מה התפקיד שלו. האנשים הנחמדים האלה שאתם רואים פה בתמונה, לא רצו לשמוע את חברי הקהילה שהגיעו. הם ניסו, הם סיפרו להם על התקווה, על התחייה, אבל הם לא רצו. הם אמרו שהם החליטו לקחת אחד מהם בשבי, ושהם יחזרו להביא את המושיע, ולא לחזור לפני שהם מביאים אותו. אבל זה לא קרה ככה. בסוף המדריך התחנן לפניהם ואמר להם שהם אמ, לא יכולים להביא אותו כי הוא כבר לא נמצא, והם אמרו, טוב, אז אנחנו לא רוצים לשמוע שום דבר. אבל הם הסכימו לקחת מהם במקום האיש, הסכימו לקחת מהם את המצ'טות שלהם. אוקיי, זה היה משהו מאוד מאוד יקר בשבילה. אתם יודעים מה זה מצ'טות? זה סכין מאוד גדולה, שחותכים את הדברים ביער ועושים מזה כל מיני דברים. אפשר לבנות מזה חושות קטנות או, קטנות, או אפילו לצוד עם זה. כן. וגם כמובן, כמובן, אתם יודעים, אנחנו כולנו חוטאים, אז הדבר הראשון גם להרוג את האויבים שלהם, כמובן. אז אנחנו רואים פה בדוגמה הזאת בעצם את החלק הפרקטי שאנשים מצפים בחיים שלהם מהמושיע. השאלה היא, מי מכם הוא המושיע? היא שאלה רלוונטית באמת. איך אנחנו כמאמינים יכולים להיות ישוע לאנשים אחרים? יש לנו את האפשרות? מה אתם אומרים? האם אנחנו באמת יכולים להיות ישוע לאנשים אחרים? להושיע אותם, כמובן שאנחנו לא יכולים להושיע אף אחד מממל. אנחנו לא יכולים, אבל איך אנחנו בעצם יכולים לייצג את המשיח בצורה שאנשים יקבלו אותו? השאלה הזאת, מי מכם הוא המושיע, היא לא מפסיקה להישאל גם בימינו. אתם יודעים שבישראל כמה מושיעים יש, תפתחו כל עיתון, אתם תראו מישהו אחר כל פעם. מבטיח לכם גדולות ונצורות בישועה. העולם לא מפסיק לשאול מסביבנו מי יכול לעזור לנו. כמובן הפוליטיקאים מבטיחים לנו הרבה הבטחות אבל אנחנו יודעים שהם באמת לא יכולים לעזור לפתור את הבעיה הגדולה ביותר. בישראל אנשים מחכים למשיח, אני שמעתי אתמול מאוקסנה שהיא דיברה עם מישהו, איזה שכן שלה והוא אמר לה, אוקיי, את אומרת דברים מאוד מעניינים אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, את מאמינה שהמשיח צריך לבוא? היא אמרה לו כן, אני מאמינה שהוא צריך לבוא. באו ושאל אותך, אם הוא צריך לבוא ואת מחכה זהו, את מחכה למשיח. כן. כן, רק היא לא גילתה לו מיהו בינתיים, הוא בן אדם דתי, כנראה שהיא עוד קצת זמן עד שהיא תספר לו על מי היא מדברת. אנשים בישראל מחכים למשיח גואל, אבל מעטים מהם יכולים באמת לזהות אותו, לדעת מיהו. רבים מחפשים את המושיע דווקא בין המתים, אבל בעצם זאת לא בעיה חדשה. בואו נפתח כולנו במרקוס ובשורת מרקוס, הבשורה הראשונה שנכתבה, פרק שמונה, ונקרא מפסוק 27 עד 29. כתוב ב-27, ישוע יצא עם תלמידיו אל הכפרים שבאזור קיסריה פיליפי. בדרך שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים עליי? מי אני? השיבו לו ואמרו, יוחנן המסביל, ויש אומרים, אליהו, ואחרים אומרים, אחד הנביאים. שאל אותם, ואתם? מה אתם אומרים? מי אני? השיב כיפה ואמר לו, אתה המשיח? האם המשיח הוא זה? אולי אליהו? האם המשיח הוא אחד הנביאים? האם הוא עדיין לא הגיע? ואם מחכים, אז עד מתי? זאת השאלה. השאלה הזאת היא לא הייתה, היא לא רלוונטית רק אז, היא כמובן רלוונטית גם היום. תשימו לב שכיפה ידע מי הוא המשיח. מבחינת, מבחינתו של כיפה הוא מצא את המשיח, אבל כיפה רצה משיח תפור לפי עמידות שלו, משיח בעצם שיכול לעזור, משיח פרקטי, משיח שהוא יכול להתאים לחיים הקשים של היהודים בתקופת בית שני. אנחנו נמשיך לקרוא, בסוג 31, הוא החל ללמד אותם, ישוע בעצם רוצה ללמד את התלמידים את התפקיד של המשיח ולמה הוא בא ומי הוא החל ללמד אותם שבן האדם צריך לסבול הרבה ושהזקנים ושה, וראשי הכהנים והסופחים ידחוהו שיהרג ולאחר שלושה ימים יקום את הדבר הזה אמר בגלוי לקח אותו כיפה הצידה והחל לגעור בו אני רוצה לעצור פה רגע אני יודע שרבים מכם אה, לא, לא יודו בזה מכל לב אבל יש מצבים בחיים שלנו שאנחנו כועסים על אלוהים, נכון או לא? שאנחנו פונים אליו ומדברים אליו בלשון של אתה לא צודק, למה אתה עושה את זה? או לא נכון מה שאתה עושה. צריך לכבד את הרגשות האלה. אלוהים לא יצר רובוטים. הרגשות שאתם ואני כמובן, אני לא שונה, מרגישים בלב שלנו, הם רגשות לגיטימיים שאלוהים מבין אותם. אנחנו פונים לאלוהים ואומרים לו זה לא טוב מה שאתה עושה זה בגלל שמה? בגלל שכיפה הוא הבן אדם רע? לא. בגלל שהוא רוצה לדבר לא יפה לישוע? לא. מה קרה לכיפה שהוא שמע מה שישוע אמר? מה קורה לו בלב שלו? מה הוא מרגיש? הוא מאוכסף קשות אם אתה המשיח מה אתה מדבר? אתה תהרג? ידחו אותך? ואנחנו רואים פה שיש הרבה כאב. ישוע מספר לתלמידים שלו על התפקיד של המשיח ועל מה שיקרה לו. האינדיאנים ששמעו שהמושיע לא הגיע ושוב השמיים לא עשה להם טוב בכלל, הם מאוד מאוד כעסו. הם כעסו, התגובה שלהם הייתה בעצם די דומה לתגובה של קיפה. הם כעסו. ישוע אבל אנחנו קוראים שהוא מספר להם בגלוי ולא בנסתרות. שימו לב למילים האלה הן קטנות אבל מאוד חשובות האם אלוהים רוצה לגלות לנו את האמת כל הזמן? יש הרבה אנשים שחיים במדינת ישראל שהם מאמינים שמאוד קשה להבין את אלוהים ומאוד נסתרות בעצם האמת שלו היא מאוד נסתרת כמובן שדרכי אלוהים הן נסתרות אבל האמת של אלוהים לעולם לא נסתרת היא מאוד גלויה ישוע מספר לתלמידים את כל מה שקשור ליחסים שלהם איתו. ושימו לב, עכשיו שאנחנו מדברים על זה, שאתם שומעים את המילים של ישוע, זה קשור ליחסים שלנו באופן אישי איתו. איזה סוג של משיח יש בחיים של כל אחד מאיתנו? איזה סוג של משיח אנחנו הולכים אחריו? זה לא היה סוג המשיח שקיפה ציפה לו. היום, כמו שאמרנו, יש חלקים רבים בחברה הישראלית ובעולם שלא מבינים את החשיבות של המושג בכלל שנקרא משיח. אני חייב להגיד לכם, כשאתם אומרים פה במדינה את, המ... את המילה הזאת, משיח, תחשבו עם מי אתם מדברים. תסתכלו על זה שאתם מדברים איתו, ותחשבו מה המילה משיח עצמה אומרת לו. אם... מה זה בעצם אומר לו? אנשים לוקחים היום את המושג משיח בצורה מאוד זונה. מתי נגמור לשלם את המשכנתה? <שמע> שהמשיח שהמגיע, יגיע. מתי האוטובוס יגיע? <שמע> שהמשיח יגיע. היום המושג משיח הוא לא, הוא לא בעצם מושג חיובי, לפחות לא ביהדות המסורתית, בוא נגיד צפון על החילוניות. כמובן שהמגזר הדתי מקבל את המושג הזה בקשר יותר קרוב אה, לעובדה, של, אה, חיו לעובדה חיובית של המושג משיח. אבל בכל זאת, המושג הזה בישראל נשמע מושג דתי וחשוך. התגובה של ישוע אה, לא הייתה כל כך קלה לקיפה, מה הוא אומר לו? אמר לו, סור מלפניי, שטן, כנעל ליבך לדברי אלוהים אלא לדברי בני אדם. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, האם ישוע מסתכל על קיפה ואומר, וואו, הנה זה השטן. לא ידעתי, עכשיו יש לי שטן בין התלמידים שלי. כמובן שלא. פה ישוע יודע מי מדבר מהפה של קיפה. ישוע יודע שהשטן לא מפסיק לנסות לרמות את כל מי שיש לו אוזניים לשמוע. הטענה של ישוע לשטן בעצם כי הדברים שהוא, שהוא אומר הם דברי אלוהים? לא, אלא דברי. השטן הוא משתמש באיזה דברים? בדברי אדם. בדברים שהם אינם דברי אלוהים. אתם זוכרים את הניסיון שלו במדבר? תשימו לב איך ישוע מתייחס לשטן בדיוק באותה צורה. הוא אמר לו דברים דומים מאוד לכיפה. במטי פרק 4 אנחנו רואים את אותו המוטיב. לקח אותו השטן להר גבוה מאוד והראה לו את כל הממלכות תבל וכבודן שימו לב דיאלוג אנחנו קוראים פה בצהוב אמר אליו השטן מדבר לישוע הוא אומר לו את כל אלה אתן לך אם תיפול על פניך ותשתחווה ואז תשימו לב יש את התשובה השיב לו ישוע תסתלק השטן שמים לב כמו שהוא עבר לכיפה סור מלפני השטן הסתלק השטן הן כתוב ואותו לבדו תעבוד. השטן מנסה את ישוע, אבל לא מצליח. מדוע? כי ישוע משיב לו מהכתובים. הסתלק שטן. לא על ידי פקודה סמכותית מדעתי האישית. לא, עולם לא נוכל לסלק את השטן מלפנינו, נכון? אם אנחנו נגיד לו, לך, לא בא לי לראות אותך היום. או לך, לא מתחשק לי לדבר איתך. או לך, תעזוב אותי בשקט, כואב לי הראש. נכון? או האם הוא יברח? מתי הוא יברח? כשאנחנו בעצם נאמר לו את דעתו של אלוהים? כמה סבלנות הייתה לישוע כשהוא הגיב ככה לכיפה? מ-0 עד 10? 0. זאת הסבלנות שיש לישוע לדברים של השטן. אתם שמים לב איזה מהירות ישוע עולה לשטן? 0 סבלנות. האם יש פה אה, משא ומתן? לא, האם יש פה התפשרות? לא, אין פה שום התפשרות ויש כאן אפס סבלנות, אפס סבלנות לדברים של האויב. השאלה הזאת, מי צריך אותך המשיח? האמונה שלנו מבוססת לחלוטין על דבר אלוהים, על המשיח ישוע. אבל מה אם אנחנו לא כל כך מרגישים שאנחנו זקוקים לו? האם כל השבוע אתם מרגישים שאתם ממש ממש זקוקים לישוע? זאת שאלה מאוד מאוד אישית. אני לא מצפה מכם לענות על השאלה הזאת. כמובן, זאת שאלה חשובה. האם אני באמת צריך אותך בחיים שלי? לכל אחד מאיתנו יש סדר יום מסוים שאנחנו מוצאים את עצמנו עסוקים בשאלות אחרות. כמו לא, למשל, מתי כבר יסתיים היום הזה ואני אוכל לנוח סוף סוף? מתי אני אסיים את ההלוואה שלקחתי? מתי יסתיים הצבא לחלקנו? מתי יתחיל הצבא? מתי, מתי, מתי, או במילים אחרות, מתי יגמרו הצהרות? אנחנו רוצים בחיים שלנו עזרה פרקטית, נכון או לא? במשך השבוע, כמה פעמים אתם מבקשים מאלוהים משהו פרקטי? אנחנו באים לאלוהים עם רשימה ארוכה מאוד של מרכיבים ובאים על המרכז ההגורים, אבינו שבשמיים. אני מודה לך שאתה שומע את התפילות שלי. אני מודה לך שאתה שומר עליי. הנה, זה הדברים שהכנתי לך למשך השבוע. אני מבקש ממך שתעזור לי, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ואני מתפלל גם בשביל המשפחה שלי. אנחנו מביאים לאלוהים רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים, לאו דווקא רוחניים, אלא דברים פרקטיים של החיים שלנו. כי אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים בשם של... ישוע המשיח, וזה לא דבר שהוא רע לבקש מאלוהים, נכון? אני לא כועס על דוד, או כל אחד מהילדים שלי שהוא בא ומבקש ממנו משהו פרקטי, כמו דוד. אבא, תוריד לי את הספר הזה שנמצא שם בגובה של שתי קילומטרים באוויר. אז אני הולך וגוריד לו את זה. או אבא, תפתח לי את השקית של החטיפים הזאת, היא נראית לי מאוד טעימה. בדרך כלל זה דברים מדוד. או אבא, תקנה לי אייפון 6, שזה מנועה. לא, לא, הבקשה האחרונה, שאם אני לא טועה, זה היה לפני חצי שעה, זה היה משהו דומה לזה. אבל לא משנה. אבל בכל זאת, אנחנו מבקשים דברים פרקטיים, ואפילו שנועה מבקשת ממני, אני לא מתעלל ואומר לה, לא, את לא תקבלי, ואני רוצה לשמוע מה הילדים מבקשים ממני. אבל בעצם העניין הפרקטי פה, האם הוא המרכז של הבקשות שלנו. השאלה של בעצם, מה אתה יכול לעשות בשבילי? יש לי מכר ישראלי, מה זה מכר? מישהו שאני מכיר, הוא לא חבר קרוב שלי, הוא לא ידיד שלי, הוא מישהו שאני מכיר אותו, אוקיי? הוא מכר. מדי פעם הוא מרים טלפון והוא שואל אותי שאלות לגבי המשיח והדרך של האמונה בו. בעזרת השם אני תמיד עוזר לו להבין את הדברים ו... שיחות מאוד ארוכות בטלפון, הנה חלק מהדברים שאני גם עושה במשך השבוע זה לענות לאנשים שמתקשרים אליי. יש לו בעיה חמורה, אתם יודעים מה הבעיה החמורה שלו? כמו האינדיאנים בג'ונגל, הוא רוצה את המושיע, תשימו לב, הוא רוצה את המושיע לצרכים האישיים שלו, זה מה שהוא אמר. הוא שואל אותי, ככה, ממש ככה, בשביל מה אני צריך להאמין בו אם הוא לא יכול לעזור לי? אם הוא לא יכול לעזור לי פה, למה בכלל שאני ארצה להאמין בו? אני רוצה שהוא יעזור לי. אני צריך הלוואה של עשרת אלפים שקל, אולי תוכלו לעזור לי. זה, זה בדרך כלל מה שהוא מבקש. אבל בעצם הוא שואל, מה האמונה במשיח נותנת לי? מה בעצם אני מקבל? אני לא מרגיש שינוי לטובה בחיים שלי, אם אני לא מרגיש את השינוי הזה, למה שאני אאמין בישוע המשיח? אתם יודעים שזאת לא שאלה כל כך קלה לענות עליה, זו לא שאלה כל כך קלה. אם אתה כל יכול, למה אתה לא עוזר לי? למה, זה כל כך קשה לך? אני פונה אליך, למה אתה לא עוזר לי? והוא אומר, אני רוצה את המשיח, אני רוצה אותו בצורה פרקטית בחיים שלי, שאני אדע שיש משיח בחיים שלי. אמונה במשיח לא פופולרית. אין שום גאווה בישראל, אני חייב להגיד לכם, ללכת לישראלי ולהגיד לו, אני מאמין בישוע המשיח. אתם בטח לא תשמעו, וואו, גם אני רוצה, נכון? זאת לא גאווה כל כך גדולה. בדרך כלל מאוד קשה לאנשים מאמינים בישראל, להודות אפילו, שהם מאמינים בישוע המשיח. לא קל לנו להגיד לאנשים מסביבנו, שאנחנו מאמינים בו. אנחנו כמעט יכולים להבין את כיפה. כשהוא שומע את ישוע מספר שהוא צריך לסבול ולמות, איזה מין משיח זה? האם זה משיח שצריך להתגאות בו? האם זה משיח שאומר, וואו, זה המשיח שלי. הוא לא ייתן לאנשים שיקחו אותו להרוג אותו. לא. אם רק מישהו יבוא וינסה לעשות לו משהו, על המקום הוא הורג אותו. הוא מאוד חזק, המשיח שלי. זה המשיח שכיפה קיווה, וגם שאר התלמידים לקבל. התלמידים היו זקוקים להסבר, ואני חושב שגם אנו היום זקוקים לו, להסבר. בואו נמשיך לקרוא את המשך הסיפור במרקוס. קרא לה ותהמון עם תלמידיו ואמר להם, תשימו לב, אתם זוכרים איך ישוע התחיל את השיחה, נכון? זאת הייתה התחלה של השיחה. מה אומרים האנשים עליי? מי אני? זאת הייתה התחלה של השיחה. עכשיו פה אנחנו רואים שישוע מתחיל להסביר להם איך זה באמת אה, אה, נקרא להיות תלמיד שלו? קרא אליו את ההמון עם תלמידיו, יחד עם התלמידים שלו, אוקיי? מאמינים ולא מאמינים. אתם שמים לב? המון עם תלמידים, ואומר להם, מי שרוצה לבוא אחריי, שימו לב איזה מילים הוא אומר, שיתכחש לעצמו ויקח את צלבו וילך אחריי. השאלה של ישוע היא כזאת, מי ירצה ללכת אחריי? או במילים אחרות, מה, אתם ממש מוכנים לעשות את זה? אתם יודעים אחרי מי אתם הולכים? אחרי שהוא אומר לכיפה, סור ממני שטן, כי הדברים שלך הם דברים של בני אדם, הוא מתכוון להגיד, אני יודע שאני לא סוג המשיח שאתם מחפשים, אבל אלו הם דברי אדם, אלו הם דברי העולם. דברי אלוהים הם מה שאני אומר לכם. הדברים, שאני אומר לכם, זה דברים שהם אמיתיים, הם מאלוהים. המשיח הזה בא למות בשבילכם. הוא בא לקריב את החיים שלו בשבילכם. הוא ימות והוא יקום לתחייה. זה המשיח שאתם צריכים לקבל, וזה המשיח שאתם תלכו אחריו. מוות. ללכת, עם... להיצלב, להתכחש לעצמנו. לקחת צלב וללכת אחריו. לאן? אתם יודעים מה היה קורה למי שהיה סוחב את הצלב עליו, נכון? מה זה היה אומר? זה היה אומר שהוא היה נתלה עליו זמן קצר לאחר מכן, נכון? אנשים שהיו לוקחים עליהם את הצלב, הם היו בעצם הולכים למוות. ישוע מדבר בשפה הזאת אלינו היום, קצת קשה לנו להבין את המושג הזה צלב, אבל לאנשים שחיו בזמן של הרומאים, שישוע מבקש מהם לקחת את הצלב, וללכת אחריו, התמונות שהם היו רואים בעיתונים של אז, היו כותבים אז עיתונים על אבנים, אתם יודעים, תלו, תלו, תלו, תלו. אבל הידיעות לא היו צריכות להיות בעיתונים, היו רואים את זה, היו רואים אנשים שהיו לוקחים אותם להיצלם, וישוע משתמש במטאפורה הזאת, בסמל הזה, להגיד לאנשים, אם אתם הולכים אחריי, אתם לוקחים עליכם צלב והולכים אחריי, לאן? הוא כבר סיפר להם לאן. נכון? מה הוא אמר להם? שיתפסו אותו, ידחו אותו, ואחרי, יהרגו אותו, נכון? ואחרי שלוש, שלושה ימים הוא יקום לתחייה. <אז> הבשורה של ישוע היא לא נעימה לאוזניים של האנשים המאמינים שחיו אז. ואני אגיד לכם משהו, גם היום. גם היום היא לא נעימה. אנחנו לא מחפשים משיח עם צרות. אנחנו רוצים משיח עם eh, חיים. פרקטיים קלים יותר. ישוע אומר, מי שרוצה לבוא אחריי, מי שרוצה לבוא אחריי, מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו, ויקח את צלבו וילך אחרי. כדי להבין באמת את מה שישוע מבקש, אנחנו צריכים לשמוע עכשיו מהפה שלו, זה טוב, זה, זה דבר טוב, כי עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לכמה מקומות שישוע דיבר. כדי שנבין טוב יותר שהוא אמר אה, בעצם אה, אה, על אותו נושא דברים דומים מה זה נקרא להתכחש ולסחוב את הצלף שלנו בוא ממש נתקדם במתי פרק 10 37 38 ישוע אומר מי שאוהב את אבא שלו את אמא שלו יותר ממני לא כדאי לי מי שאוהב את הבן שלו את הבת שלו יותר ממני לא כדאי לי מה זה לא כדאי לי? מה זה לא כדאי לי? אני לא רוצה בו נכון או לא? אני לא רוצה מישהו כזה, אוקיי? ומי שלא לוקח את הצלב והולך אחריי, אינו לא כדאי לי. אתם שמים לב, זה אותו דבר. מי שבעצם אה, לא, אה, לא, עושה, בעצם, לא, עוזף, סליחה, לא עוזב, את הדברים העיקריים שלו ביותר והולך אחריי, לא כדאי לי, נכון? לעזוב את הדבר היקר ביותר שלך וללכת למקום הנורא ביותר. אוקיי? Okay? לקחת את הצלב וללכת. איזו אופציה זאת? האם זאת אופציה שהעולם אה, רוצה, אה, מקבל ונותן? לא. לא. בדרך כלל זה לא מושך, זאת לא בשורה מושכת, אני חייב להגיד לכם. זאת לא בשורה ש... אה, איזה אופציה בן אדם באופן טבעי יבחר? משהו קל או משהו קשה? כמובן, אנחנו לא רוצים לסבול בחיים שלנו, אבל ישוע אומר... במקום להיות עם הבת שלך, במקום להיות עם הבן שלך, במקום להיות עם אבא ואימא שלך, תלך לבוא. תלך לצלב. תתכחש לעצמך. איזו מין בשורה לא קלה. בוא נלך למקום אחר, מרקוס 10-21, סיפור מאוד ידוע על בחור מאוד עשיר שבא ושאל את ישוע, תגיד לי, מה אני אעשה כדי לקבל אה, חיי עולם? מרקוס 10-21, ישוע מסתכל עליו, הביט בו ישוע, ותשימו לב מה הדבר הראשון שהוא הדגיש בלב שלו. הוא לא בא להתווכח איתו, הוא, הוא הרגיש עליו אהבה ורכש לו אהבה. אמר אליו, דבר אחד חסר לך. חסר לך למה? אתם יודעים שפה מדובר על להיות תלמיד של ישוע, נכון? רק דבר אחד חסר לך כדי להיות התלמיד שלי. מה הדבר הזה? לך מכור מה שיש לך ותן לעניים, ויהיה לך אוצר בשמיים, אחר כך בוא ולך אחריי. זה אותו דבר, אל תחשבו שישוע לא אהב אנשים עשירים. מה שבעצם הוא אומר, תעזוב את הדבר היקר ביותר שלך, הדבר שהכי קרוב אליך, אתם יודעים כמה אנשים עשירים אוהבים את הכסף שלהם, נכון? הם אוהבים אותו מאוד, הם חושבים עליו כל הזמן, והם רק חושבים איך להגדיל אותו כל הזמן, נכון? הדבר האחרון שבן אדם עשיר רוצה, זה להתפטר מהעושר שלו, נכון? זה הדבר היקר לו ביותר. קב ישוע אומר לו, כדי ללכת לחריי, אתה צריך להתפטר. מהדבר היקר ביותר ללבך, אוקיי? הדבר היקר, זה האוצר שלך, נכון? זה האוצר שלך, אבל אני מציע לך אוצר אחר, אוצר בשמיים. עוד פעם, כמו לאינדיאנים בג'ונגל. אנחנו רוצים מושיע עכשיו, לא בשמיים. אנחנו רוצים אה, שיהיה לנו מישהו שיגן עלינו מהאויבים שלנו. שאנחנו נצא למלחמה והוא יהרוג את כולם. את כל הרומאים, את כל האינדיאנים. את כל הצרות שלנו בבנק, את כל הפקידים של הממשלה שהורסים לנו את החיים. זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים ישועה עכשיו, ישועה פרקטית. משהו שיקרה היום בישוע לא נותן לנו את התענוג הזה. כי הוא אומר, חבר'ה, זאת לא הבעיה שלכם. באמת זאת לא הבעיה שלכם. אם אתם תפתרו את הבעיה הזאת, תבוא אחת אחרת. אתם חושבים שאם אני אפתור לכם את הבעיה הזאת, אז לא יהיו לכם אויבים יותר? אז השכנים שלכם הם עכשיו האויבים שלכם. אני אהרוג אותם. ולא יהיו לכם אויבים אחרים? יהיו אז עריות. אחר כך יבואו נמלים. אחר כך תבואו בצורת. ואחר כך יהיו... זאת לא הבעיה בחיים שלכם. אני רוצה לתת לכם אפשרות ללכת אחריי. אתם באמת תהיו התלמידים שלי אם אתם תלכו למקום שאני הולך. אם אתם תעשו את מה שאני עשיתי, הישוע לא מבקש מהבחור העשיר להתכחש לעצמו? כמובן, הוא מבקש ממנו. האם הוא מבקש ממנו לקחת את הצלב וללכת אחריו? כמובן. במילים אחרות, כדי ללכת אחריי, אתה צריך לעזוב את הדבר היקר ביותר. אתם זוכרים מה אלוהים ביקש מאברהם? <אז> הוא ביקש ממנו את הדבר היקר ביותר שהיה לו. קח לך את בנך. יחידך אשר אהבת ותיתן אותו בשבילי. זה לא בדבר פשוט. אנחנו ממשיכים לקרוא בלוקס 14, 25, 27 את אותם דברים. המון אב הלכו איתו, פנה אליהם ואמר מי שבא אליי, תשימו לב, אותו דבר כמו בקטע הקודם, ואיננו שונא את אביו ואת אמו, את, אמו, את אשתו ואת בניו, את איכה ואת אחיותיו, ואף את עצמו, אוקיי? את נפשו שלו אינו יכול להיות תלמידי. איזה דברים ישוע אומר? אתם צריכים לעזוב את הדברים העיקריים ביותר שלכם, רק אז אתם תצליחו להיות התלמידים שלי. אתם לא תוכלו להיות תלמידים שלי אם יהיה לכם דבר בחיים יקר יותר ממני. זהו. לא הילדים שלכם, לא הכלב שלכם, לא שום דבר העבודה שלכם ולא הכסף שלכם. אם יהיה משהו בחיים שלכם יותר יקר ממני, אתם לא תצליחו להיות התלמידים שלי. אתם לא, אתם תהיו תלמידים של הדבר הזה, השכר שלכם יהיה הדבר הזה, אתם תקבלו אהבה של בן, אתם תקבלו אהבה של אה, אה, יחסים בעבודה, אתם תקבלו הכל, כי זה הדבר היקר לכם ביותר. בכל אחד מהקטעים שקראנו עד עכשיו, התלמיד מתבקש לעלות לרמה של התחייבות, התלמיד מתבקש לעלות לרמה של התחייבות כלפי אלוהים, כדי באמת... ללכת אחרי ישוע. לא מספיק לפגוש אותו, נכון? לא מספיק להיפגש איתו, אלא גם להישאר איתו. זה חשוב. למה? להישאר עם ישוע זה לא קל, אתם יודעים למה? כי ישוע אף פעם לא נשאר במקום. ישוע הולך וצריך ללכת אחריו. כשאנחנו עומדים במקום, אנחנו יכולים לאבד את ישוע המשיח. גם העולם מבקש מאיתנו ללכת אחריו, נכון? לא רק ישוע. השטן לא מבקש מאיתנו ללכת אחריו? בכמה דברים אנחנו, אתם זוכרים את הדרשה לדייגי אדם? איזה רשתות השטן משתמש כדי לצוד בני אדם? כדי שהם ילכו אחריו? כמובן שהוא לא נח לרגע. אחרי מי אנחנו נבחר ללכת? יש לנו דילמה. ללכת אחרי הקל והפשוט, או לבחור בסבל ובקושי. דילמה לא פשוטה. לא קל לאף אחד לבחור בסבל וקושי, אבל כדי להיות התלמיד של ישוע, זה המחיר, זה לא מחיר נמוך, נכון? מחיר גבוה מאוד, אבל זה המחיר שישוע מבקש מאלו שרוצים ללכת אחריו. למרות שחיי האמונה בישוע, דרך אגב, זה גם ידוע הם בקרב מאמינים, אולי לא בקרב אנשים לא מאמינים, אבל בקרב אנשים מאמינים ידוע שיש יתרונות. לאמונה שלנו בישוע. אנחנו לא רק מסכנים. האמונה שלנו נותנת לנו הרבה יתרונות בחיים. לעמוד בקשיים, נותנת לנו חוקים של בריאות שאנחנו יכולים להיות בריאים יותר, נותת לנו שמחת חיים, נותנת לנו ביטחון ועוד דברים רבים מאוד. למרות שחיי האמונה בישוע מציעים יתרונות רבים, חיים קלים הם לא אחד מהיתרונות האלה, אוקיי? שימו לב לפסוקים הבאים. ישוע אומר בדרשה על ההר, פרק 5, 5 10 עד 12, אשריה נרדפים בגלל הצדם, כי להם מלכות השמיים. אלה התלמידים, התלמידים שלו שהולכים אחריו, הם נרדפים. אשריכם הם יחרפו, יקללו במילים אחרות, וירדפו אתכם, ויעלילו עליכם בגללי. זה בגלל שאתם הולכים אחריו. בגלל זה, הוא אומר, בגללי, אני, אם יש לכם חיים קשים בגלל שאת, שאתם החלטתם ללכת בדרך הזאת, זה בגללי. מי שהולך ויש לו חיים קשים, בגללי, זה בגלל שאני הולך בדרך הזאת ואתם הולכים אחריי. אבל מה הוא אומר להם בפסוק 12? תשמחו. שמחו וגילו, כי זכרכם רב איפה? בשמיים. הרי כך רדפו את הנביאים שהיו לפניכם. זה לא פשוט לנו כבני אדם לקבל הבטחות. אנחנו רוצים תכלס בשטח. הוא אומר להם, תשמחו! לא כי עכשיו תרגישו טוב יותר, אבל תשמחו, כי כשאחרי ש... שאני אחזור, יחכה לכם משהו נפלא בעתיד. משהו שהעולם לא יכול לתת לכם. או במילים אחרות, חיי עולם. בשביל זה אתם צריכים להיות שמחים. אתם מאמינים לו? אם יש כאן מישהו מאיתנו, כולל עבדכם הנאמן, שאנחנו, לא מאמינים בזה, ולא באמת מקבלים את זה, זה סיבה ראשונה לתפילה. לרדת על הברכיים ולהבין איפה אני עומד. האם אני הולך אחרי ישוע, או הולך אחרי העולם. אין אמצע. אין אמצע. אנחנו או שאנחנו הולכים אחרי ישוע, או הולכים אחרי העולם. אם אנחנו הולכים אחרי ישוע, יהיו לזה תוצאות. אמרתי לכם את הדברים האלה ביוחנן 1633, כדי שבי יהיה לכם שלום. בעולם צרה לכם. צרה. אך התעודדו, אני ניצחתי את העולם. אתם יודעים, כשאני קראתי את הפסוקים האלה, אני, לחלק מכם שהיו בירושלים, אני חושב פעם אחת לפחות אני סיפרתי את הסיפור הזה. אני, מלוא, אני מאמין שרובכם לא שמעתם אותו. המילים האלה הזכירו לי אה, אישיות שהייתה בחיים שלי. בעברי, כחייל. אישיות שהשפיעה על החיים שלי מאוד. האמת הזאת שישוע מדבר עליה, להתכחש לעצמנו, מוות בצלב, המוות הזה היה אצורה המוות הגרוע ביותר. להתכחש לעצמנו ובעצם לנצח את העולם זה לא דבר קל, אבל אני קיבלתי את השיעור הזה דווקא לפני הרבה מאוד שנים, לפני שלושים ושתיים שנה. לפני שלושים ושתיים שנים אני קיבלתי את השיעור הזה ממישהו שאני רוצה להראות לכם אותו. אני הצלחתי למצוא את התמונה שלו, אז זה... אני יכול לקרוא לו ידיד נפש שלי. אתם לא רואים כל כך את התמונה הטובה כי היא מאוד קטנה, קוראים לו סגן דדי עודד זעירה, בן נירה ויעקב. הוא נפל, בקרב, הוא נפל בקרב ביום ז' באב תשמ"ב, 26.7.1982 הוא היה בן 22 כשהוא נפל. הוא שירת איתי בצבא והוא היה הקצין שלי, הוא נטמד בחיפה בבית העלמין הצבאי. אנחנו קראנו לו המפקד לא קראנו לו בשם האישי שלו, אבל כולם הכירו אותו בשם שלו, לא עודד, אלא דדי. מי, מי שמע פעם את הסיפור הזה ממני, פעם אחת? פעם אוקיי, פעם לא הרבה. גם לא פה? לא, לא, לא. לא, לא זה היה בירושלים. לא אני לא זוכר שסיפרתי את זה. שבא. אתם, שבא. אתם רואים את הבחור הזה בתמונה? הבחור הזה, בשבילי ובשביל שאר חברי המחלקה שלנו, הוא היה בשבילנו הכול. הוא היה בשבילנו האבא, האימא, הכל, המחנך, המורה, המפקד הכל יכול, הכל. הוא היה בן 22, היום כשאני מסתכל על זה, אני בוכה מבפנים. <אז> ילד, אבל כשאני רואה אותו מגיל 18, הוא היה בשבילי הכל. בגיל 18, גיל 22, זה נראה רחוק, נראה בוגר. הקצין הזה, הוא הראה לנו את החלק שאנחנו לקחנו בצורה כל כך יפה, הוא היה מדבר על ארץ ישראל כמו על אהובת ליבו. הוא היה מדבר על הערכים שלו, איך אנחנו צריכים להתייחס לאויבים שלנו. הוא לא רק היה מדבר על זה, הוא היה באמת עושה. היה בו שקט נפשי. כשאנחנו היינו הולכים אחרי דדי, אנחנו היינו הולכים בעיניים עצומות. זה לא משנה לאיזה מקום, היינו בלבנון ביחד, היינו במקומות מסוכנים, אבל אנחנו, תמיד הייתה לנו הרגשה, כשאנחנו הולכים אחריו, שאנחנו בטוחים, משום מה הייתה הרגשה, כשהוא לא היה נמצא איתנו, לא הרגשנו דומה, אבל כשדדי היה במקום, הרגשנו שאנחנו בטוחים. הוא היה רק בן 22. ממש כואב לי הלב שאני אומר את הדברים האלה. אנחנו בכינו ולא מעט, בהלוויה שלו. זה כל כך כואב בעצם, גם לחשוב על זה היום, שהבחור הזה, כל החיים שלו היו לפניו, וכמה הוא היה יכול לתרום. התייחסנו אליו כמו איש אשכולות. אתם יודעים מה זה נקרא איש אשכולות בעברית? זה מונח בעברית לבן אדם משכמו ומעלה. יש מעט אנשים כאלה שיש להם כל כך הרבה תכונות טובות שכמו אשכול ענבים, אוקיי? כמו אשכול ענבים. זה היה דדי. אני לא חשבתי שאני אעמוד פה יום אחד ואני בתור פסטור ידבר על דדי, אבל בשבילי הוא היה דמות מופת. אני מצאתי רק דמות אחת ששווה לדדי. ישוע המשיח. באמת, ברגע שאני אה, למדתי מיהו המשיח, ולמדתי על הדרך שלו, ועל השקט שלו, ועל העוצמה שלו, זה באמת משיח שאני רוצה ללכת אחריו. ללכת אחריו, לא משנה מה המחיר. לא משנה מה המחיר, אני חייב להגיד לכם את זה, כן. <אח> לא, הוא לא הכיר עוד לא שאני יודע לפחות. אולי כן, אני לא יודע, אבל הוא אף פעם לא דיבר על ישוע. הוא גם לא דיבר על אלוהים, אבל הדרך שבה הוא חי, והדרך שבה הוא התנהג, אני בטוח שאלוהים ישפוט אותו לפי מה שהוא ידע. זה מה שאנחנו מאמינים. ואם יום אחד במלאכות השמיים אלוהים רוצה לעשות איתי חסד, אני באמת הייתי רוצה לפגוש את דני. מכל הלב אני אומר לכם <LE Jericho> את זה. מה? מה רציתם להגיד? אוקיי. אז eh, אנחנו בעצם... Eh, יודעים שהאמת שישוע לימד היא נמצאת בעזרת רוח הקודש בחיים של אנשים אחרים. דדי הראה לנו בעצם את, ה, את, ה, את, ה, את מה שאני אראה לכם עכשיו, הוא הראה לנו את זה בדרך, בדרך, שלו כמובן. לקחת את הצלב זה ללכת למקום שאתה לא רוצה ולעשות את מה שלא היית מעדיף לעשות. אתם מבינים מה שאני אומר? לקחת את הצלב זה באמת ללכת למקום שאתה לא רוצה להיות בו. תאמינו לי, אני לא רציתי להיות בלבנון. ולא רציתי להילחם, ולא רציתי לפגוע באחרים, ולא רציתי את כל ה... אבל הוא אמר לנו, הכוח בעצם נמצא, וזה לא מה שאתה רוצה לעשות, אלא מה שאתה יודע שנכון לעשות. לקחת את הצלב זה ללכת למקום שאתה לא רוצה, ולעשות את מה שלא היית מעדיף לעשות. זאת הדוגמה שישוע בעצמו נתן, אני רוצה להראות לכם את זה במילים שלו בעצמו. ישוע אומר, ביוחנן 12, 27, 28 ואתה נבהלה נפשי מה אתם חשבתם שהמושיע לא נבהל? אתם חשבתם שהמושיע שהמש... לא פוחד? שלא קשה לו? שהוא לא צמא? שלא כואב לו? שהוא לא רעב? הוא כל הדברים האלה הוא חי פה על בני אדמה כמו אדם לכן אנחנו יכולים וצריכים לקבל את הדוגמה שלו כי הוא נתן לו ישוע אמר ואתה נבהלה נפשי ואני מה אומר? מה אני אגיד ישוע אומר? אבי, תציל אותי מהשעה הזאת, אני צריך משהו פרקטי, נכון? ישוע צריך משהו פרקטי? שאלוהים יציל אותו מהדבר הכי גרוע שיכול להיות. מהציפורניים הקשות והאכזריות של הרומאים. אף אחד... אתם חייבים להבין שבזמן של הרומאים, גם ישוע ראה צלימות, גם ישוע ראה סבל גדול. אתם חושבים שזה לא השפיע עליו? בטח. לרומאים לא היה להם שום רחמנות, הם היו אכזריים ביותר. ואז הוא אומר, אבי יצילני מן השעה הזאת? כמובן שלא. אדרבה, אדרבה. הרי לשם, לשם כך באתי, לשעה הזאת. אבי, פאר את שמך. ישוע לא מבקש מאלוהים למנוע ממנו את המשימה שהוא יודע שהוא בא לקחת. אני אומר לכם, את זה אני למדתי כבר בגיל 18, מהמפקד הזה. אנחנו עושים את הדבר הזה, כי זה הדבר הנכון, אתם ראיתם את הילדים בקריית שמונה שאנחנו עברנו בשער פטמה, זה מה שהוא אמר לנו. עברנו בשער פטמה, אתם ראיתם את הילדים? הילדים האלה, עליהם אנחנו צריכים להגן עם הגוף שלנו. אנחנו מוכנים למות בשביל הילדים האלה. יום יבוא והילדים האלה יגנו עלינו, אבל היום אנחנו צריכים להגן עליהם. המילים האלה חלחלו בתוך הלב שלי. הם נתנו לי עוצמה, הם נתנו לי כוח. ידעתי שהמטרה שלנו היא לא להרוג, המטרה שלנו היא להגן. הצבא הישראלי הוא צבא הגנה לישראל, ואני הייתי גאה לשרת בצבא הזה, כן? מעודד את כל הילדים שלנו לקחת חלק בצבא הגנה לישראל. יש שם אנשים נפלאים ויש לנו אה, מספיק אינפורמציה מישוע המשיח כדי להראות לא רק מה שדדי לימד, את מה שישוע לימד, אמן? למרות שישוע חשש מלצלב, הוא ידע בדיוק מה שיקרה לו, אבל למרות זאת, הוא התכחש לעצמו וסבל את הצלב בשביל כל אחד מאיתנו. אף אחד לא רוצה לסבול, אבל למען מטרה חשובה, אנחנו לא היינו מהססים. אבא לא היה מהסס לקפוץ לבית בוער או למים סוערים כדי להציל את הבן שלו, נכון? אמא לא הייתה פוחדת לקפוץ על אריה אם הוא היה מנסה לפגוע בילד שלה. ככה זה גם כמובן אה, אה, ישוע מבקש מאיתנו. אנחנו לא צריכים להסס כדי ללכת אחריו. בראשונה לפטרוס פרק 2 פסוק 21-24 תשימו לב זאת פה עכשיו אני רוצה שתראו לתוכנית האסטרטגית שלנו כוח אנחנו מבקשים עכשיו כוח מאלוהים להבין את הדברים האלה תפילה כדי שאנחנו נוכל לקבל את הדברים האלה את הדברים האלה שהם דברי אלוהים חיים של אה, אה, כיפה בעצמו, אתם זוכרים אותו? השם שלו פה זה פטרוס אבל קוראים לו כיפה, כיפה שזה אה, שמעון כיפה. ראשונה לפטרוס 2, 21, 24, המילים של כיפה בעצמו, תשימו לב מה הוא אומר, אכן לזאת נקראתם קהילת לבונטין 2, קהילה בעברית, כי גם המשיח סבל בעדכם והשאיר לכם מופת, מה זה מופת? דוגמה. אוקיי? כדי שמה? כדי שתלכו בעקבותיו, אוקיי? הוא אשר חטא, חטא לא עשה, סליחה, הוא אשר חטא לא עשה ולא נמצאה מרמה בפיו. אשר חרפוהו ולא השיב חירוף, סבל ולא איים כי אם מסר דינו לשופט הצדק. הוא אשר את חטאנו נשא בגופו על העץ כדי שנמות לגבי החטא ונחיה לצדקה. שימו לב למילים הבאות שאנחנו לקחנו מהשיעורים. ישעיהו חמישים ושלוש, אשר בחבורתו נרפא לכם קהילת לבונטין תל אביב ופסטור שלום דוד הפסטור שלכם. כמובן שהדברים מכוונים גם אלי. כי הייתם כצאן עובדות, אך עתה שבתם אל הרועה השומר את נפשותיכם. צבל זה לא משהו שאנחנו צריכים לחפש בחיים, אבל אנחנו צריכים ללמוד שתלמידים של המשיח הם תלמידים שהולכים אחריו, והמשיח, למשיח בעולם לא היו חיים קלים, נכון? לחלקנו היה, לא, היה, אה, לא, היו, לא היה שבוע קל אולי, חודש קל, בוקר קל, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו צריכים לזכור שישוע המשיח הוא נמצא איתנו תמיד ויכול לעזור לנו. אני רוצה שתראו התמונה הזאת שגם נגעה לי בליבי, התמונה של האדם המאמין הזה שבא מקנדה יכולים לראות בצבע של השיער שלו שהוא לא אדם צעיר, הוא הלך בג'ונגלים כדי להגיע ולחבק את האינדיאני הזה ולספר לו על ישוע המשיח. התמונה הזאת, שהיא תמונה של תלמידים בעצם שמוכנים לסכן את החיים שלהם, האנשים האלה שבאו לבקר אותם לא היו צדיקים, אוהבי ציון, אתם יודעים, לא היו אדבנטיסטים, אנשים עם חניתות מאוד חדות ועצבים מאוד גבוהים, אוקיי? פיוזים קצרים ביותר, אבל זה לא מנע מהאנשים האלה לבוא אליהם. הם מוכנים לסכן את החיים שלהם, לצאת מהמרחב המוגן שלהם, כדי ללכת אחרי המשיח לכל מקום שבו נמצאים בני אדם. דרך אגב, אנחנו לא צריכים להרחיק עד לאמזונס כדי להגיע לאנשים שלא מכירים את המשיח, נכון? לא צריך להרחיק עד לשם. אנחנו לא יכולים להגיע אליהם. הדרך לשם לא קלה, אבל בסופו של דבר, אתם יודעים, אני אספר לכם את הסוף של הסיפור, הסוף של הסיפור, אני לא סיפרתי לכם את הסוף, רק סיפרתי שהם נתנו להם, במקום מישהו שם, השאירו להם את המצ'טות שלהם, אוקיי? <אח> היה להם קשה לחזור, זה, הגעתי עד לסיפור, לקטע הזה, אבל בסופו של דבר, המשלחת הזאת חזרה עוד פעם לכפר הקטן הזה, בג'ונגל, הם הביאו איתם יותר מצ'טות, אבל יחד עם זאת הם הביאו איתם הרבה מאוד מזון. מזון שהילידים האלה בחיים שלהם לא ראו. אף פעם הם לא ראו מזון כזה. והם פתחו שם סניף גם מרפאה קטנה. שהם הראו להם בעצם שהישועה שלהם יכולה להיות פרקטית, ולימדו אותם על המשיח. והם אמרו להם שהוא שלח אותם. אמן? הוא שלח אותם כדי שיביא להם, והם הודו, לו, הודו להם על כל הדברים שהוא שלח, והסכימו שהם יישארו שם איתם. היום יש שם קהילה, אוקיי? יש שם קהילה בג'ונגל, אתם יכולים לברר את זה, קהילה של אדברדיסטים... מה? <אז> אני לא זוכר את זה נקרא, באמת שלא. <אז> אבל משהו, אני לא זוכר, זה משהו בפורטוגזית. אבל אני לא זוכר את השם בדיוק בפורטוגזיה. בסופו של דבר הם קיבלו את ישוע המשיח, לא כולם, יש להם מלא מלא קשיים, אבל הם בסופו של דבר קיבלו את מה שאלוהים רצה לתת להם. זה לא היה לפי התכנון הרגיל, אבל בסופו של דבר זה יצא לפועל. הם חזרו אה, עם דברים גם צעצועים לילדים, כל הדברים שיש בעולם, אבל עם ישוע המשיח אה, קשור לזה כמובן. מי שרוצה לבוא אחריי ישוע אמר שיתכחש לעצמו, תשכח מעצמך. ברגע שתתכחש לעצמך, אני אקח פיקוד. ברגע שתשים את עצמך בצד, אני אקח אותך לאן שאני יכול. אני לא אצטרך לעשות מלחמות איתך. אתה תתכחש, אתה תסבול, אבל אני מבטיח לך שבסוף אתה תהיה איתי. לכמה זמן? לנצח. מי שבאמת רוצה להיות תלמיד של המשיח צריך להבין שיש לזה מחיר. והמחיר הוא לא קטן, אבל המחיר הגדול שאנחנו נשלם היום, אוקיי, okay, הוא מאוד קטן לעומת התמורה שאלוהים רוצה לתת לנו. אמן? המחיר הגבוה, שאנחנו, אני, המילה הזאת מחיר מזכירה לי משהו שחבר טוב מאוד שלי, גם מאותה תקופה של דדי אמר לי, שסיפרתי לו על ישוע המשיח, הוא אמר לי, המחיר גבוה מדי. זה בדיוק מה שהוא אמר לי, והוא אמר שהוא לא רוצה יותר לדבר על זה. אני עדיין מתפלל בשבילו שהוא יקבל מאלוהים וישלם את המחיר הגדול, קטן הזה, כדי לקבל את מה שאלוהים רוצה לתת לו. אנחנו כולנו מחכים ליום לחדש את הקשר שלנו עם אלוהים, אבל הדרך היא לא קלה. לא קלה היא דרכנו. יש שיר שאומר את זה. לא קלה היא, לא קלה היא דרכנו. נכון? הדר... הדרך היא לא קלה, אבל אלוהים מבטיח שבסוף הדרך, בשער הקטן הזה, השער הקטן והדרך הצרה, לאן אנחנו נגיע? אנחנו נגיע לאלוהים. דרך השער הקטן אנחנו נגיע לאן שאלוהים רוצה שאנחנו נגיע. כתוב בסוף הסיפור היום, אל מרקוס 835 38, הקטע שלנו היום, כי החפץ להציל את נפשו יאבד אותה.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 ישוע מעודד אותנו היום, הוא מעודד את התלמידים שלו לא לחשוב על עצמם, אלא לחשוב עליו. מה הם מוכנים לעשות בשבילו? לא מה הוא יהיה מוכן לעשות בשבילם שהם פה, כדי שהם יהיו מוכנים לעשות משהו בשבילו. לא זה. המסר לתלמידים של ישוע היום הוא קומו ועשו מעשה. זה הזמן להראות את היחס שלכם לאלוהים במעשים. ולא רק בדיבורים. הדרשה הזאת ששמענו היום, מי צריך אותך המשיח? בשביל מה אנחנו צריכים אותך? אנחנו צריכים אותך כמובן כדי שאנחנו נקבל את מה שאלוהים רוצה לתת לנו. כי בלעדיך אנחנו לא יכולים לעשות דבר. האם אנחנו יכולים לבוא לקהילה ולא ממש ללכת אחריו? כמובן שזה אפשרי. איך ישוע בא לביטוי בחיים שלנו? היום למדנו שללכת אחרי ישוע משמעו להתכחש לעצמנו ולהתחייב ללכת בדרך שהוא הלך כמה ימים בשבוע? יום אחד? שבעה ימים בשבוע? 24 שעות ביממה אנחנו צריכים להיות שלו. הקהילה שלנו בנויה מתלמידי המשיח שיש להם הזדמנות ללכת אחריו ללא פשרות. שאלוהים יברך אתכם. אם הדרשה הזאת עשתה עליכם רושם חיובי בבקשה תתפללו על זה, מי שרוצה את ההקלטה של הדרשה הזאת מוזמן לקבל אותה שאלוהים ייתן לנו הרבה כוח ללכת אחריו ולהצליח כי בעזרת השם ובעזרת ישוע המשיח אנחנו נצליח. אמן ואמן. בואו נתפלל.